Poveștile Șeherazadei. Episodul al cincilea. Povestea Hamalului. Da, da, să aflu. Continuarea povestirii despre Hamal De care s-a minunat însuși califul Harun al Rashid. Se spune că atunci când califul Voie să le întrebe pe fecioare despre tâlcul celor petrecute Vizirul Jafar se rugă de el Nu, stăpâni, nu, să nu facem asta Amintește-ți păgăduia la dată Ba, trebuie să aflu Tu n-ai văzut urmele de lovituri de bici de pe trupul fecioarei Ce-a dansat în fața noastră? Da, da. Mm? Și oare de ce ori fi plâns cu atâta mar alte două Doar privind-o? Hai să întrebăm Voi ce spuneți prea cinstiților, Saluc? Suntem prea burați de cele ce s-au petrecut aici Și sub ochii noștri, în această casă străină Într-adevăr Așadar, voi nu sunteți de-ai casei? Nu, nici de cum noi credeam că această casă Este a omului de acolo. Da, e... Pe ala Ar fi fost mai bine să mă culc afară Pe bulgări de pământ decât aici A fost mult prea grozav ce s-a întâmplat Mă tem Ce ar putea să ni se întâmple? Să le întrebăm așa, da? așa, așa, așa. În De, -așa, de, de să te temem, ce să ne temem? Să ne ne ne zi, Hai da să le întrebăm Ele ne-au pus o condiție Și noi ar trebui să o ținem Dacă am promis Nu, vreau să aflu Stăpâne Îți făgăduiesc că mâine voi aduce pe aceste tinere fete în fața mâinilor tale și le vom cere să ne spună povestea lor Nu mai am răbdare să aștept până mâine dar cine să le întrebe? P noi credem că omul acesta e cel mai potrivit. Sigur, e mai de-al casei. Oameni bun, despre ce vorbiți? Mărită, stăpână, eu te rog fierbinte să ne spui povestea celor două cățele. Am Și mai spune-ne pricina urmelor de bici de pe trupul surorii tale. Pe alah, musafirilor, oare nu v-ați prins voi într-un legământ când v-am primit în casă? <clas> Hei, străgeri! Aici suntem. Care ți porunca? Luați acești oameni cu limba lungă și legați-i împreună. Vreau să-i întreb și să văd cine sunt. Hei, de acolo! Da. Cei trei de acolo! Da. Ia spuneți, sunteți frați cu mustățile voastre răsucite până la cer și toți trei chiori de ochiul stâng? Nu, pe Allah! Noi nu suntem chiori din naștere. Dar povestea pierderii ochiului meu este atât de uimitoare Încât ar fi o învățătură pentru cine ar asculta-o oh, da, pe Allah Fiecare suntem din altă țară Iar povestirile noastre sunt uluitoare și pline de întâmplări ciudate Bine, bine, da. bine, bine, bine, oameni buni, bine Mă voi îndura de voi bine. Allah să fie bine dar, bine dar, dar, fiecare să spună povestea lui ah. Și apoi să se ducă pe drumul său Fugă duința pun ta scăpână... Allah, voi fi eu primul, căci povestea mea e scurtă Sunt hamal și nimic mai mult Așteptam în piață să se ivească un mușteriu Când această fecioară, care e sora ta, mi-a poruncit ca să o urmez Și după ce am cutelerat toată piața, încărcându-mi prea mult coșul cu tot felul de aleguri Am ajuns cu greu în fața porții Intrând în această casă minunată, m-am trezit în fața voastră Trei tineri fecioare neasemuit de frumoase ajutați-mi să-l descărcăm pe acest hamal Da, ha -a, așa Dar unde ai găsit un hamal așa frumos? Oh, cu adevărat, e minunat de tânăr și voi Haide, haide, haide să-i plătim simbria acestui hamal Și apoi să se ducă în drumul lui A, Primește pentru străduința ta doi dinar Frumosule, hamal <laughs> Atunci mi-am spus pe -ala. În viața mea n-am avut o zi mai binecuvântată Dar ce ți s-a întâmplat de nu te clintești din loc? Nu socotești de ajuns? Peala, inima și ființa mea se frământă din pricina voastră Văd că locuiți singure Voi nu știți că fericirea femeilor nu este deplină decât împreună cu bărbații? Și așa cum zicea poetul Un acord nu e deplin armonios decât cu patru instrumente care cântă la oaltă o harfă, o lăută, o gitară și un flaut. Haideți să fiu eu flautul și mă voi purta ca un bărbat înțelept care știe să păstreze o taină. Ne teamă să ne încredințăm în fața unui flecar ca tine da. Oare nu știi că noi suntem fecioare? Oh, noi am citit poeții care spun Ferește-te să dai pe față o taină, căci pe dată e pierdută da. Da. Mă jur pe viața mea, frumoaselor stăpune. La mine, sub lăcatul de cremeni, e închisă tăinuirea Pierdută-i cheia, iar sigiliul împiedică destăinuirea dar știi tu oare, Hamalule, că noi am cheltuit o grămadă de bani pentru acest palat Da? Ai avea tu oare cu ce să ne despăgubești? M? Dragostea fără bani nu poate să slujească în talerul balanței de cumpănă bună Dacă n-ai nimic, du-te fără nimic <laughs> Ajunge, <laughs> ajunge, fetelor, ajunge, că l-ați necăji destul Cât despre cheltuială, lăsați-o pe seama mea Ala, prea binevoitor, voitor. nu ție îți datorez primul câștig al zilei? Ah, pe viața mea, fetelor, să-l da. fi? să-și să petreacă noaptea cu noi Vom răde bine cu el, căci este un pier de vară fără de rușine Ești, Și vom petrece împreună Atunci, atunci, Hamalule, te vom îngădui cu noi în noaptea asta Prea bine să rămână Doar dacă te vei supune întru totul Și nu vei întreba nimic Despre tot ce vezi și auzi Stăpânele mele Vă iau marture că nu voi Pomeni nimica Despre ceea ce nu mă privește Nu vorbi nimic Despre ce nu te privește Altfel Vei păți lucruri ce nu-ți vor fi pe plac Și apoi am petrecut prea bunele mele stăpâne Cea mai frumoasă zi din viața mea Am mâncat, am băut și ne-am veselit Am cântat, am dansat și am spus versuri Și am fi petrecut astfel toată noaptea Dacă n-ar fi bătut la ușă Acești străini Ce n-au știut să se țină de cuvânt După cum se cuvine ca să se poarte Un bărbat destoinic Aceasta a fost povestea mea E de ajuns Hai de ridică puțin te mâna la frunte Ca să vezi dacă este la locul ei Netezește-ți părul și tot te treaba ta Hai Nu, nu, nu, nu, nu. pe ala... Nu voi pleca decât după ce voi fi auzit Și istorisirea tovarășilor mei Aici, de față ah, Bine, bine, rămâi Să-l auzim acum pe primul din acești trei mustăcioși salu Îți voi împărtăși, stăpâna mea Bricina care m-a silit zămrat barba și să-mi pierd ochiul Afla așadar că tatăl meu era rege că avea un frate care era rege într-un alt oraș Și în ziua când m-am născut eu s-a născut și fiul lui Și după ce au trecut ani M-am dus să-mi cunosc unchiul și pe vărul meu Și ne-am bucurat în petrecer de această întâlnire Apoi, într-o zi plecând regele unchiul meu la vânătoare Vărul meu mă trase la o parte și-mi spuse Beren, trebuie să jur că vei păstra cu desăvârșire taina asupra celor ce vei vedea Și ce vom face împreună Mă jur pe cea mai scumpă Iată, vom lua cu noi aceste lucruri O toporișcă, un sac cu ipsus și un cu apă, Și vom merge în cimitier Mmm Acolo ne va aștepta o fecioară ah. Eu voi cobor într-un mormânt și cu toporișca Voi da la o parte lespezile ce la acoperă Apoi voi coborî cu fecioara înăuntru mm. Iar tu va trebui să pui lespezile la loc Așa încât să nu bage nimeni De seamă că s-a umblat la acel mormen Pe urmă te vei Întoarce la palat și nu vei Spune nimănui ce s-a întâmplat Să mergem Așa că am făcut tot ce trebuia să fac După cum făgăduisem și m-am întors La palat unde am păstrat Taina precum jurasem Dar îmi simțeam sufletul apăsat Mai ales când îl vedeam zbătându-se neliniște și îngrijorare Pe unchiul meu regele Care nu știa ce-i cu fiul său Așa că m-am hotărât să mă întorc acasă și luându-mi rămas bun, am plecat la drum. Dar... Când ajunsei la porțile orașului, se năpustira asupra mea străjerii și mă legară strâns de brațe. Hei, ce s-a întâmplat? De ce vă purtați cu mine ca și când aș fi un har de drumul mare? Tinele cât ai fost plecat, soarta s-a arătat a fi potrivnică pentru tatăl tău. Oștenii l-au trădat și vizirul l-a trimis la moarte. Cât despre noi, Mai stăteam la pândă, așteptând clipa când ai să ne cazim în mâini. Acum trebuie să aflați că între mine și acest vizir era o pricină de dușmănie veche Pe când eram copil și învățam să trag cu arcul, o săgeată rătăcită din greșeală l-a nimerit în ochi lăsându chior Pe loc n-a zis nimica, dar în suflet i-a rămas o dușmanie cruntă care l-a dus la pierzanie pe tatăl meu Când l-am văzut, șezând pe tronul regelui, am știut că soarta mea era pecetluită mai întâi, îți voi scoate ochiul. Ca plată pentru ochiul meu. De când aștept eu clipa aceasta? Acum spătarule? Îl pe acest om. Scoate-l afară din oraș, ucide-l și lasă-l pradă fiarelor! Numai că spătarul, care mă crescuse din copilărie, s-a îndurat de mine și mi-a lăsat viața. Dar mi-a cerut să nu mă mai întorc, căci dacă vizirul află, vom fi sortiți pieirii amândoi. Atunci am dat fuga la unchiul meu regele, povestindu-i ce s-a întâmplat. Of, dragă nepoate, mai adaugi o mâșnir la de mele și o durere la durerile mele. Da. Fiul meu s-a pierdut cu zile și nu știu ce s-a întâmplat cu el Și nu se găsește nimeni să-mi spună unde este Eu știu unde este fiul tău, dar m-am legat cu jurământ să păstrez taina Văzând însă cât ești de întristat, mi-a trecut prin minte că nenorocirea mea A fost o pedepsă a lui Allah pentru durerea ce ți-am pricinuit-o cu tăcerea mi Află că este chiar în oraș, în cimitir unde a într-un mormânt În care s-a închis împreună cu o fecioară După cât mai uite să văd acel mormânt Și am mers cu unchiul meu regele la acel mormânt Și am rămas uimit văzând Că acolo vărul meu își clădise un adevărat palat Frumos împotobit și plin de provizii Pentru un trai îndelungat Dar... Din mijlocul camerei răbufnea Un fum gros și acru Care se ridica dintr-un pat mare În care se găseau Vărul meu și Fecioara Arși și prefăcuți În cărbune Regele scoase un strigăt groaznic Și după ce scuipă În obrazul fiului Își scoase un papuc și cu talpa Îl lovi peste față Nu ai găsit! Fiul nemearnic, na! Și <trui> asta nu e decât de pe lumea asta, dar îți va rămâne și pătimirea de pe lumea cealaltă mult mai crâncenă și mai îndelungată. Unciule, unchiule, unchiule, pe ala, unchi, ajunge, unchiule. ajunge, unchiule, ajunge, ajunge! Află-ne, poate că acest fiu nevrednic încă din copilărie s-a îndrăgostit de sora lui. Și acest păcat de moarte în ochii lui Allah Am încercat să-l împiedic Despărțindu-i unul de celălalt Cum? Dar sub stăpânirea lui Sheitan Acest fiu neascultător Și-a făcut o gher sub pământ În care să trească cu, cu sora lui Să mergem la palatul Unde voi spune la toată lumea Că de astăzi el nu mai este fiul meu Și tu vei fi de acum înainte Da ce-o fi cu acest călăreț grăbit? Omorii te ruge! te și scapăți ți viața! Fratele tău a fost ucis de viziul său, care și-a strâns oștile și a înlăvărit pe neașteptate în orașul nostru și locuitorii au închinat orașul fără împotrivire! Aflând această veste, m-am gândit că mă va ucide fără întârziere și n-am găsit o altă cale de scăpare decât să-mi rad barba ca să nu fiu recunoscut și m-am rugat de Allah să-mi călăuzească pașii cât mai degrabă spre Palatul Stăpânului Lumii, căruia să-i istorisesc povestea mea și să cer o blăduire sub aripa sa ocrotitoare. Pe drum m-am întâlnit cu acești saaluchi și rătăcind noi drumul, am bătut la poarta acestei case Cerând să ne găzduiască peste noapte Aceasta e pricina bărbii mele rase Și a ochiului meu pierdut Bine, e de ajuns Haide, ridică-ți puțin te mâna la frunte, netezește-ți părul și tot treaba ta Ascult și mă supun, dar, stăpână, fi milostivă și îngăduiem să mai întârzi ca să aud și istorisirile celorlalți tovarăși de aici. Fără îndoială că de când mă știu n-am auzit vreo astfel de întâmplare. Răbdare, de stăpâne, să auzim ce are de spus și al doilea salut. Nici eu, stăpâna mea, nu schior din naștere. Așa cum mă vezi, sunt rege și fiu de rege. Am citit cărțile cele mai de seamă ale oamenilor de știință. Am învățat știința stelelor și cuvintele poeziei. Și am ajuns atât de priceput între ale scrisului, încât auzim despre mine regele Indiei, mă chemă la el. Pe drum, însă... Ne o ceață de pânzari care uciseră pe câțiva din caravană. Iar eu, de-abia dea ne-am scăpat viața, fugind și ascunzându-mă într-o pește unde am rămas peste noapte. De dimineața am pornit pe jos și am ajuns cu cuva într-un oraș ce mi era complet necunoscut. Trecând pe lângă un croitor care cosea în dubiana lui, mă încumetai să intru și să-i spun bună pace. Văzându-mă sfârșit de oboseală și de drum acesta, mă pofti să mă așed, mă și mă răcori. Apoi mă întrebă ce mă aduce în oraș. Și i-am spus de a fi rapăr toată povestea mea O, tinere, cum se cade Să nu spui nimic din această întâmplare Nimănui, oricine ar fi Căci mi-e tare teamă pentru tine Regele acestui oraș este un mare dușman al tatălui tău Și are o veche răfuială de încheiat cu el Rămâi la mine un timp Până vei agonisi ceva care să-ți îngăduie să-ți continui drumul Știi vreo meserie care să te ajute să-ți câștigi pâinea? Firește! Sunt cărturar priceput în jurisprudență? Maestru încercat în științe, Știu, scrie, citi și socotii? Prietene, toate acestea nu sunt o meserie și chiar dar fi, nu are nicio căutare în orașul nostru Nimeni nu știe a scrii și a socotici, doar să-și câștige pâinea fiecare în meseria lui Dar pe Allah eu nu știu să fac nimic altceva Atunci ia o secure și du-te la pădure să tai lemne Până când Allah se va îndura să-ți hărăzească o soartă mai bună Dar mai cu seamă, nu spune nimănui din cine te tragi Căci te va ucide M-am dus cu tăietorii la pădure ca să-mi agonisesc traiul și să pun și ceva deoparte. Numai că într-o zi, pe când mă străduiam să îndepărtez pământul de perdocina unui copac uscat, securea mi se agăță într-un inel de aramă. Trăgând de el, ridicai un capac și coborând pe o scară am pătruns într-o încăpere minunată. Acolo am găsit o femeie încântătoare Desăvârșită în frumusețea ei Cine ești tu? Cine ți-a arătat drumul Spre acest lăcaș supământan În care mă aflu de 20 de ani Fără să văd fața omenească Stăpâna mea Allah e cel care mi-a căleuzit pașii." Atunci, Allah să te păzească, fiindcă te paște o mare primejdie." Află că eu sunt fica regelui Acnamos și chiar în noaptea nunții mele m-a răpit un efrit, numit Georgiros, ce m-a adus aici, ținându-mă doar pentru sine." Dar uh, el nu vine să petreacă cu mine decât la zece zile odată." spune n-ai vrea să-mi ții un timp, tovărășie, căci mai sunt cinci zile până când se întoarce. Sigur că vreau, știu o mulțime de povești care să te îndeselească Dar bagă de seamă să nu te atingi de această inscripție să poată în părete Căci efritul va veni imediat și ne va ucide pe amândoi Stăpâna mea, dar eu nu mă tem de niciun efrit pe lumea asta Spune-mi, n-ai vrea să te ajut să te descotorosești de genul ăsta? Taci, taci și mulțumește-te cu ce ai și el nu va avea decât o zi din sece Iar ție Ți le făgăduiesc pe celelalte nouă Nici nu mă gândesc Chiar acum voi lovi cu pumnul în acest perete Și când va sosie fritul Îl voi repune de îndată. Ce-ai făcut, nefericitule? Fugi! Fugi că tu nu-i cunoști puterea Fugi, fugi pe unde-ai venit Fugi, îți poruncesc a fost cu această groaznică izbitulă <trui> care m-a înspăimântat. Ce nenorocire ți s-a întâmplat? <trui> N-a fost nicio nenorocire, doar că, alunec când am căzut și m-am izbit cu de perete. Oh. Desfrânat-o, cât de bine știi să minți. Ia, spunem cei cu această secure și cu aceste sandale, care sunt lucruri omenești. A -a -a Acum le văd. A -a -a -a. Poate s-au agățat de tine pe drum când, a -a -a. când ai venit. -a -a ce vorbe, fără noi mă mai sunt și eu astea. Dar voi știu eu să aflu adevărul mincinoasru. Va fi vai șamar de tine și... De iubitul tău. Îngrozit, am ieșit afară într-o clipita și apoi m-am întors într-o la gazda mea, culcându-mă fără să spun nimic. Dimineața, croitorul zise. Scoală-te! Te așteaptă la ușa prăvălie un necunoscut care întreabă de tine și ți-a adus securea și sandalele. Le-a purtat prin tot târgul întrebând ale cui sunt și oamenii le-au îndrumat aici. Până la urmă te-am găsit. Așadar... Bănuiala mea a fost întemeiată această femeie. Pentru că m am mințit, o voi omor pe tine însă, pentru că nu ți-am dovedit păcatul. Te voi preface într-o maimuță și te voi vinde în port și să ți se piardă urma. Așa că mă vându în port unui capitan de corabie care tocmai pleca cu mărfuri în India. Acesta mă vându la rândul lui unui negustor care luă un preț bun Ducându-mă la palatul regelui Indiei Așa se face că am ajuns tocmai în fața celui către care plecasem Când îmi începusem drumul Dar nu puteam să-i spun nimic, fiindcă nu aveam glas omenesc Atunci m-am repezit la masa de scris a regelui Am luat un calam și o foaie de hârtie Și am început să scriu niște versuri minunate în patru stiluri diferite Apoi le-am dat regelui să le citească fie oare cu putință ca o maimuță să fie înzestrată cu atâta pricepere și, îndeose o scriere așa frumoasă: Pe Allah, asta e minunea minunilor. Dacă ar fi fost un fiu al lui Adam, i-ar fi întrecut pe toți muritorii din viacul lui. Eu un nucleu dute imediat și cheamă pe prințesa, fica mea, să se bucure și ea la vedere acestei maimuțe. Am venit, tată. M-ai poruncit O, oh, tată Dar cum te-ai hotărât să mă chem Ca să mă faci văzută de oameni străini Oameni străini? Unde vezi tu oameni străini? Nu suntem de față de câte un ucru Care te-a crescut? Eu și această maimuță Pe care a vrut să o vezi Și să te minunezi și tu De pe ce Află, părintele meu Că această maimuță este fiul regelui Aimaros și este numai fermecată de efritul Georgiros. El este un tânăr cărturar învățat și tare înțelept. Să fie adevărat ceea ce îmi spune fica mea despre tine? Dar de unde învăța tu să deslușești că este fermecat? De la însuși acest efrit Georgiros. Prefăcut într-una din doi cele mele bătrâne Care m-au crescut Dar nu mai rabd să stau sub puterea lui Și dacă tu vrei Eu pot să-l readuc pe acest tânăr La starea în care a fost Pe adevărul numelui lui Allah Mântuiește-l pe acest tânăr Căci vreau să fac din el vizirul meu Bine, tata se, se bucură O voi face din toată inima Și ca o cinstire ce ți se cuvine Iată cu acest cuțit, rămas de la vechii ebrei, Voi face în jurul lui un cerc, Îl voi stropi cu această licoare Adusă din îndepărtata China Și voi rosti un descândec, Învățat de la vechii înțelepți egipteni. Dacă ești maimuță, rămâi maimuță! Dacă ești om, prefăte un în om așa cum ai fost! Vit fie numele lui iată-mă din nou om. cum să ți mulțumesc o nelegjuito cum de ce ai putut călcaș rământul și să te ridici chiar cu puterile pe care ți le-am dat împotriva mea nu ți spun bun venit giorgiros căci nu ești binevenit trădătorio te-ai făcut evredică din plin de soarta care te așteaptă ci chiar în acel moment începu o luptă pe viață și pe moarte între cei doi El se prefăcut într-un nem Și ea într-o sabie cu care îi tăie capul Din cap țâșni un scorpion Dar ea se prefăcu într-un șarpe Ce se năpusti asupra scorpionului Dar el se făcu un erete Și ia imediat un vultur El se făcu un cotoi negru și a Atunci el se făcu un bostan Care se sparse și semințele s-au împrăștiat în toată curtea Dar ea se făcu cocoș și începu să ciugulească Ultima sămânță rămasă se aruncă într-un bazin și se făcu un pește Și ea o balenă Un timp nu se mai văzura Apoi el a părut sub forma unei flăcări Dar o văpaie mai puternică îl ajunse din urmă și îl prefăcu într-o grămăjoară de cenușe Regele i-a spart toți dinții Iar mie mi-a crăpat un ochi și mi-a ars barba Aceasta e stăpâna mea, pricina bărbii mele rase și-a ochiului meu stricat Povestea ta a fost cu adevărat nemaipomenită Dar acum netezește-ți părul de pe cap Și du-te în drumul tău pe calea lui Allah Prea puternicul meu rege Eu de acum nu mai pot vorbi S-a sfârșit noaptea e. și nu ți-e îngăduit să mai continui? Erau cântat cu o cum se poate nimiloasă și razada să te oprești? iar la mirocul povestirii? Trebuie neapărat să-mi spui ce a zis ultimul Sau aluc și taina celor trei fecioare Și ce a zis toate astea vestitu și puternicul calif Harun al-Rashid da, da, trebuie, trebuie să spui Iubite rege, mai e și mâine o zi nu, nu, nu, Și apoi o noapte Atunci vei afla Dacă vrei cu adevărat Să afli Ați ascultat episodul al cincilea, povestea Hamalului, din serialul radiofonic Poveștile Sheherazadei. Distribuția a fost următoarea: Povestitorul Mihai din Vale, Șeherazada, Monica Mihaescu, Shahriar, Virgil Ogășanu. Donia Zada, Crina Mureșan, Harun al Rashid, Radu Amzulescu, Jafar, Petre Lupu. Primul saluc, Eugen Cristea, Hamalul, Valentin Teodosiu, prima fată, Tamara Crețulescu, al doilea saluc, George Ivașcu, al treilea saluc, Florin Anton, a doua fată, Delia Nartea, a treia fată, Adina Andrei, vărul primului saluc, Romeo Ostavăr, străjerul, George Grigore, oșteanul, Ionuț Schivu, vizirul chior, Ion Chelaru. Călărețul Mihai Niculescu, Croitorul Mircea Constantinescu, Femeia Adelaida Zanfira, Efritul Georgios Alexandru Georgescu, Regele Valentin Ritescu, Prințesa Crenguța Hariton,